<risos> Por que então, para chegando agora no final mesmo, o senhor teve a a vontade de eh fazer esse trabalho desse estudo do evangelho de Judas comigo para somar, agregar ao espírito dos que vão ouvir. Para acabar com a hipocrisia de achar que sempre o culpado é outro e não você. esvazie a sua xícara para receber esse conhecimento eu diria mais esvazie o seu graal enquanto você receberá porque o ser humano consegue ao mesmo tempo amar aquele que lhe interessa e roubar mentir e destruir se necessário é uma ventania ganga no alto da serra deu uma ventania ganga No alto da serra Era seu ventani, ô ganga Que vem descendo em terra Era seu ventani, ô ganga Que vem descendo em terra Deu uma ventani, ô ganga No alto da serra Deu uma ventani, ô ganga Então o senhor disse que não seguiria o homem Mas procuraria é, seguir e ter a compreensão do que ele estava ensinando O que, que tanto ele ensinou que o senhor não ouviu Que o senhor gostaria de ter ouvido E se voltasse ouviria hoje Amar a Deus sobre todas as coisas Amar a Deus sobre todas as coisas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 de que este mundo não é o único que Deus criou, e de que Deus não é simplesmente um pai, mas também uma mãe. Ele ensinou isso aos três principais e os primeiros, aos primeiros seguidores. Pois, portanto, Judas era um. Ué, e por que que ele só falou para Judas, não falou tudo isso para os outros? Ele falou a André, e falou a Maria de Madalena. Maria Madalena foram os primeiros. Mas por que ele escolhia aqueles que tinham diferentes funções. Cada um com sua função. Ele pegou aqueles mais próximos, tinha condições de mudar a história. Hã. Nossa, mas e Pedro, Thiago? Pedro era um homem fraco e fugiu e negou. Eles foram criando, aumentando sua fé ao longo do tempo. E existem mentiras também. Dizem que o corpo de Pedro jaz dentro do Vaticano. Pedro nunca esteve em no Vaticano. Os homens precisam pegar relíquias e dizer esta é de Pedro. Hum. Pedro teve boas palavras, todos eles tiveram boas palavras. Todos eles foram exemplo de orgulho para Jesus e todos eles padeceram. Hum. O ministério terrestre de Jesus Quando Jesus apareceu na terra, ele executou milagres e grandes maravilhas para a salvação da humanidade. E desde então, alguns caminharam de maneira reta, enquanto outros participaram de transgressões e os doze discípulos foram chamados. Ele não fez nada para a salvação da humanidade. As pessoas precisam de provas e ele deu provas, assim como os outros avatares também deram provas. proceder. Ah, não sei por que me veio a cabeça sai baba. É um. É um, foi Sim. um avatar. Seri? Ah, ah. Tá certo. Existe isso, avatares nascendo todo o tempo. Quando a situação aqui embaixo, os exames um termos popular para vocês tá brava, Deus isso, a infinita misericórdia envia seus avatares. Uhum. E as crianças índigo são dos da, são as primeiras que vieram em favor. Ah, uh, todos depender da de, dessas crianças, toda a água do planeta acabará. Sabe por quê? Hum. Porque eles defendem tanto a terra, o amor, a paz e a união que suas bocas ficam secas. Eles precisam de muita água. Então, são existem muitos avatares entre essas crianças. Você pode ser um? Você crê que não é? Sim, com certeza, creio que não sou. Aham. Uh -huh. <risos> procuri oh, procuri-me pro, daqui 60 anos da sua existência. Ah, oh, meu pai. Quando você já não estiver aqui, você vai saber quem é. Eita. Eh, ele ele começou a falar com eles sobre os mistérios de além-mundo, ah, igual o senhor falou. E o que aconteceria no fim? Uhum. Frequentemente ele não aparecia aos seus discípulos como ele mesmo. Mas ele se achava entre eles como uma criança e aí. A melhor forma de entender a Deus é sob a forma de uma criança. Uhum. Ele falava de forma infantil e brincando. Ah, e brincando se diz muitas verdades. Se você observar o culto dos frades capuchinhos, eles possuem uma imagem de menino Jesus de Praga, pois eles dizem que Jesus deve ser entendido como criança e as crianças têm a pureza. Eu, nesse momento passa a ilusão às crianças cristal. Oh. Então ele tinha todos esses espíritos, todas essas potências dentro de um espírito somente. Ele era índigo, ele era avatar, ele era cristal, ele era um ser muito superior como outros avatares. Mas não, não existe um dia de juízo final, o final do mundo. Vamos ser muito frios. Esse mundo pode ser destruído de três formas. A primeira, se for atingido por um cometa ou um outro planeta. A segunda, se for autodestruído por seu, suas guerras e suas armas nucleares. E a terceira, com uma nova era de gelo ou de fogo. Vocês se matem. Então, não existe um dia de juízo final. Vocês vão determinar quando será o dia de juízo final. A cada vez que vocês poluem um rio... cada vez que vocês derrubam uma árvore, os seus estão chegando mais próximo do juízo final. Mas não o seu juízo final, o seu acontece todos os dias cada vez que você desencarna através do tribunal da sua consciência, mas o juízo final do planeta que sofre com a existência desses garanhutos que são vocês. É uma fome da nada, né? Que come tudo que vem pela frente. Bom, eh, então não só mexer com medo, veja bem, matar, roubar e destruir. O Antigo Cristo é o ser humano. Ele é o Anticristo. Mas finge de bonzinho. Mas do no tribunal de sua consciência, como digo sempre, o verdadeiro martelo dos hereges, que a sua consciência vai mostrar onde estava certo ou onde estava errado. E aqui diz que ele mostrou o que aconteceria no fim. O senhor tá dizendo assim, fim corresponderia à destruição total do planeta, mas o senhor uh, tem algo a dizer a respeito da possível terceira guerra mundial e guerra nuclear que pode ser levado a cabo ou essas terrestres não vão permitir que isso aconteça? Ah, uh, se houver amerecimento, os seres exintelerares conseguirão impedir. nós estamos infiltrados dentro de grandes nações. Vocês podem sofrer também o impacto de um grande planeta, mas existe também tecnologia para desviá-lo. A sua van filosofia nem imagina as máquinas que existem. É. Porque o ser humano, a única coisa que ele conseguiu criar foram máquinas para destruição. Eu dou um exemplo. Eu existi na França no século 13. E existia uma forma de matar as pessoas, aliás, exigir a, a verdade em que você amarrava os dois pés de um homem a dois ciprestes e soltava o cipresto. E a pessoa era despedaçada no ar. Então o ser humano preocupa-se muito mais em criar destruição do que congregação. Porque é o que mais justamente lhe define o caráter. porque ele se desequilibra do plano inicial. Ah. E neste momento agora serei bem fé. Lúcifer, Lúcifer está de olho nessa questão, pois Lúcifer disse: "É possível equilibrar a razão e a emoção?". E isso, o nome dele foi colocado no jogo. Portanto, não pense que Lúcifer é um demônio. Demônios são vocês. O demônio é o ser humano. Nós seramos um ser muito superior e ele não se curva às hórtias águas bentas e olhos ungidos ele é um ser interplanetário indivível que vem em socorro de outros ordens que estão sofrendo o perigo de colisão com outros corpos celestes portanto eh não trate como se ele se fosse um diabinho e sim como cocriador da raça humana e caso ele não fizesse isso nem ele nem a raça mikaelica Vocês seriam somente neandertais, e eu também. Porque quando eu vim, eu decidi encarnar em seres humanos cocriados à perfeição. Posso dar outras criações também, de citar Babilônia, Suméria, Helio, Henke. Mas existe uma tentativa do plano superior de equilibrar o ser humano. E vocês estão com, digamos, a faca e o que, na mão? Vocês podem... plantar lindas rosas nos seus jardins, como vocês podem exterminar o seu mundo. Eita, meu pai. Então, vamos lá. Cena 1. Um. Jesus dialoga com seus discípulos. A oração de ação de graças ou eucaristia. Sim. Um dia, Jesus estava com seus discípulos na Judéia e ele os encontrou reunidos e sentados em atitude piedosa. Quando ele se aproximou, seus discípulos, reunidos e sentados, ofereceram uma oração de ação de graças sobre o pão. Ele riu. Os discípulos disseram-lhe: "Mestre, por que estás rindo de nossa oração de ação de graças? Nós fizemos o que é certo." Ele respondendo disse-lhes: eu não estou rindo de vocês vocês não estão fazendo isto devido às suas próprias vontades mas sim porque é através disto que seu deus será louvado eles disseram mestre tu és o filho de nosso deus jesus disse-lhes como vocês me conhecem verdadeiramente eu digo a vocês nenhum membro da geração das pessoas que estão entre vocês me conhece, me conhecerá. E aí? Não adianta abençoar o pão de forma falsa, hum. pois muitos estão abençoando da boca para fora, ao passo que esses mesmos que abençoam estão destruindo os campos de plantação do seu irmão em outra nação. Hum. Então, Deveria ser colocado um pouco mais de consciência desde aquele momento. Não é abençoar, e sim conscientizar-se de plantar, de que os campos do porvir devem ser semeados diariamente. Hum. Os discípulos se zangam. Quando seus discípulos ouviram isto, começaram a ficar bravos e enfurecidos e começaram a blasfemar contra Jesus em seus corações. Ah lá, ninguém fala, né? <risos> Se os próprios discípulos blasfemaram, imagina essas igrejas, milhares de igrejas que existem aqui, eles blasfemam uns contra os outros. O ser humano não pode ouvir a palavra, não. <risos> Nossa, começaram a blasfemar contra Jesus em seus corações. tá covardia, hein? Bom, você tem que As ferma no coração é pior do que falar. Mal dizer, você pode mal dizer o criador, você pode mal dizer Jesus, mas você não maldiga o Espírito Santo que habita dentro de você. Por se você não sabe o que é o Espírito Santo. É uma miríade de seres muito superiores que trabalham na prática do bem, portanto existem muitos espíritos santos. Quando Jesus observou a falta de entendimento deles, Ele disse-lhes, por que esta agitação os, os enfureceu? Nossa, estou me imaginando no lugar dele. Que difícil lidar com o povo, né? Sim. Hoje, às vezes, existe esse choque cultural. Imagine um ser como Jesus, tão evoluído, para ter paciência de ficar ali com, tipo, nem criança era, né? Sim, por isso que ele tem, tinha que descer ao nível de criança para conversar com ele. Ah, entendi. Por que esta agitação os enfureceu? Seu Deus que está dentro de vocês e provocou a fúria dentro de sua de suas almas. Deixe qualquer um de vocês que seja bastante forte entre os seres humanos manifestar o humano perfeito e se levante ante minha face. Uhum. Todos eles disseram: nós temos a força. Uhum. Todos os deuses que habitam de cada mente de cada um deles, na verdade, são programas que foram colocados para que houvesse o equilíbrio entre a razão e o amor. Naquele momento de ódio, eles já perderam sua programação. Uhum. Eles eram testados o tempo todo. Nossa. E Jesus falando assim como se tivesse passando por cima do ego e falando direto para a alma deles, né? Aham. Mas seus espíritos não ousaram ficar de pé antes de Jesus, com exceção de Judas Iscariotes, que era verdadeiro, que entendia muito mais que os outros. Hum. Ele teria, teria sim, acabar com a opressão de Roma, mas ele dava sincero com com um propósito benevolente ali, né? Sim, muitas vezes ele foi retirado para uma saleta onde Jesus passava muitas veredas aí. Depois ele. eles ainda tinham aquele sentimento de revolta, Judas não. Judas tinha o, tinha um sentimento de entendimento. É, imagine se eu tivesse um grupo de pessoas e tivesse um entre eles que dissesse o que pensasse mesmo que fosse contra os meus pensamentos, mas ele fosse verdadeiramente sincero nos seus, eu ia apreciar. Eu, cara, em terra de cego. <risos> Tem que povo louhei. Aham. Então é ignorantes? Aquele que entende é o Diabo. Nossa. Porque às vezes causa uma inveja e a pessoa se sente tolhida, não tem nada que ela possa fazer, porque porque isso aí é coisa de do espírito de outras encarnações, né? Não tem como mais alcançar aquela pessoa. Tem as muitas vezes os espíritos são doentes, enfermos. E esses 12 apóstolos, digo novamente 13, foram escolhidos porque eles representavam o ser humano em suas evoluções e involuções, qualidades e de defeitos. Nossa. Então vamos lá. Mas seus espíritos não ousaram ficar de pé antes de Jesus, com exceção de Judas Iscariotes. Ele foi capaz de levantar-se antes de Jesus, mas não pôde olhá-lo nos olhos. E Judas virou sua face. Uhum. Judas disse-lhe, eu sei quem tu és e de onde vieste, tu és do reino imortal de Barbelo, Sim. e eu não sou o merecedor de proferir o nome daquele que te enviou. Barbelo ou Sofia, é o nome dado ao deus ignóstico que é representado sobre a fama de uma mulher ou através de uma persegueira. Em que cada um dos avatares desse aterro em sob a forma de um fruto. Jesus seria um dos frutos de bargam. Mas eu eu vou adiantar uma informação para vocês que Sim. eu sei que se eu estivesse encarnado eu seria Pedro Jorge. Eita. Judas reencarnou na personalidade de um homem na Europa que separou e seccionou o cristianismo. No momento que havia muita perseguição os católicos aos demais seitas, aos demais pensamentos. Quem é Lutero? O católico queria ah. que o humano fosse analfabeto, pois, neste momento, o católico estava sendo influenciado por uma espiritualidade muito baixa, reptiliana sim, mas da baixa reptiliana. Ele foi um grande exemplo... e separou as duas religiões. Uma com a razão, outra com o amor. Aqui está com a razão, pensa que está com a razão, continua achando que é a católica, universal, humana. Tudo simplesmente se repete, simplesmente os, os nomes são trocados. Só, vocês estão entendendo o meu trocadilho? Ah, ah. Sim, sim. Porque eu já queria perguntar se o senhor está falando da reforma protestante. Sim, senhor. De Martinho Lutero, tá. Então tá bom. Mas assim... Então, já foi revelado. Judas Não. foi Martinho Lutero. Mas o senhor acredita que... Ele foi que... revolucionário. Ele foi revolucionário em todos os momentos. Ele teve reencarnações. Olha. Então, às vezes, um... um banana aí que a gente hoje acha que é um banana, um Zé Mané, pode até ter sido um dos apóstolos do Cristo e está aqui na nossa cara e não podemos estar não vendo. Muitas vezes, e escrevendo, <risos> escrevendo livros importantes, principalmente durante o, durante o período iluminista. Esse mesmo Martinho Lutero, ele... no primeiro momento ele foi odiar, aliás, não só no primeiro momento, mas sempre internamente a Igreja Católica Romana, ensina a odiar Judas. E agora ela continua odiando na fila perto. Pessoas morreram por isso. Hoje simplesmente estão colocando panos quentes e eu temo até que momento isso vai chegar, porque os que são movidos pela emoção estão se multiplicando como se fossem ratos. Ah, sua ventania, parece que nesse momento dessa conversa meio acalorada, dentro daquele lugar e Jesus propôs que e chamou dizendo assim que Judas foi capaz de levantar-se parece que algum fenômeno eh paranormal aconteceu naquela sala sim lucifer apareceu <risos> Você sabia que Lúcifer e Jesus são duas partes da mesma moeda? Não. Sim. Sempre um, ouvei um plantar São irmãos, são frutos do mesmo Deus Criador. São irmãos. Você fala, não, tem a intenção de matar, roubar, destruir. Ele faz isso, são seus filhos terrenos encarnados aqui. Ele analisa. Ele é um cientista, ele é um sábio. Então, ele mostrou, quando Judas mostrou que Jesus possuía dois lados. O lado da emoção e o lado da, da razão. Os dois têm que trabalhar juntos. Que? Deve haver equilíbrio. Nossa, se eu tivesse daí a ficar bem sentadinho. <risos> Sim. E eu lhe digo uma coisa, você é muito belo. É. Lucifer tem o um cabelo preto como se fosse a crina de um cavalo. Seus olhos são faiscantes, sua pele é branca como se fosse a neve. Seus dentes são um colar de marfim. Ele usa tons entre negro e subtons de cinza e é extremamente vela. E é nesse momento que você tem que entender que não é somente a luz branca, que é o bem, mas a luz negra também. São duas polaridades necessárias. Quando você acende uma vela, ela vai gerar uma sombra. Entenda essa alegoria. Eu digo não assim, não tem nada de forma animal em Lúcifer. <risos> mas se ele quiser, ele pode tomar essa forma animal. Ele pode aparecer sob a forma de um homem, de qualquer Animal, porque ele é anterior à criação de vocês. Ele pode imitar qualquer coisa. Não somente ele. Jesus também. E Jesus aparece muitas vezes e vocês não percebem. Muitas vezes pedindo dinheiro. Muitas vezes pedindo uma caridade. E vocês o negam. Não, são três vezes. Aliás, duas vezes que ele foi negado. Ele é negado todos os dias. Então, ainda hoje um de vocês me trairá. Todos os dias vocês estão... aí, isso. Ele tem a sabedoria tanto moral quanto o, o alcance tanto moral quanto científico para materializar um corpo físico e fazer alguma pegadinha, né, pegadinha, mas Ou o senhor tá falando assim que isso não é possível. É possível plasmar qualquer corpo. <risos> se você tiver um gradiente espiritual evoluído, entendeu. Jesus quando chegava às cidades, os os pobres sentiam sua presença, nem sentiam fome e muitas doenças eram curadas porque deram ser iluminado. A 500 metros você já sabia da vinda dele. Jesus fala com Judas particularmente. Sabendo que Judas estava refletindo sobre algo que era exaltado, Jesus disse-lhe: Afaste-se dos outros, e eu lhe contarei os mistérios do reino. E nem é... todos estão preparados para ouvir as palavras dele. Uhum. Hum. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito. Pois outra pessoa o substituirá para que os 12 discípulos possam vir novamente a se realizar com seu Deus. Sim, e aqui tá Deus em minúsculo. O Deus individual de cada um. Hum. O Espírito Santo que habita ah. cada um, a mostardinha. Espera aí, vamos ver se eu entendi. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito, pois outra pessoa o substituirá para que os 12 discípulos possam vir novamente a se realizar com os, com seu Deus, ou seja, reencarnar. Sim. É isso. Sim. Jesus disse-lhe: Quando tu me contarás? Não Judas disse-lhe: Quando tu me contarás estas coisas e quando virá o grande dia de luz, amanhecer para a geração? Mas quando ele disse isso, Jesus o deixou. Essa questão é muito delicada, porque para alguns esse dia de luz está chegando agora. para outros, a treva será eterna até que aprenda a diferença entre amor e razão e consiga equilibrar. Quando tu me contarás estas coisas e quando virá o grande dia de luz, amanhecer para a humanidade? Essa pergunta me lembra muito a pergunta que fizeram pro Chico Xavier enquanto tinha eh é... tavam as pessoas, né, que sempre ficavam lá com ele, mas também tinha visita. Daí um desses que ficavam lá com ele pergun perguntou. O Chico, você já foi recebido eh já já teve algum encontro físico eh com algum irmão de outro planeta? E daí o Chico Xavier olhou para ele e falou assim: "Depois mais tarde, quando estivermos a eu sozinhos eu falo com você em particular a respeito disso e nunca mais tratamos do assunto. Não se pode falar sobre certos assuntos pois eh devido à simplicidade da e à pobreza dos alicerces da igreja cristã, se você negar a morte dele, negar a ressurreição e afirmar que este que a terra não dá voltas em alrededor do sol, Você pode deixar as pessoas loucas. Imagine dizer, alguns centenas de anos depois, que existe vida fora daqui. É melhor ficar dentro da sua simplicidade e sua crença bem pequena. Então, ficou um pouco meio que parecido, né? E aí ca -ca acabou que nem Judas e nem o monstro lá teve a resposta dele, né? Então, tem que esperar e aguardar, né? o senhor para explicar que existe vida fora daqui. Isso aqui é simplesmente uma pequena colônia, muito mal cuidada. Nossa. O o caveirinha falou de que a terra é o favelão galáctico. <risos> Mas vamos voltar aqui, o senhor me perdoe. Eh, vamos lá. Quando tu me contarás estas coisas e quando virá o grande dia de luz? Amanhecer para a geração. Mas quando ele disse isto, Jesus o deixou Cena 2. Jesus aparece novamente para seus discípulos. Na manhã seguinte, depois do que aconteceu, Jesus apareceu para seus discípulos novamente. E, ixi, isso daí dá a impressão que Jesus não ficava com eles o tempo todo. É normal entre os avatares aparecer em diferentes lugares, mesmo estando ocupando um corpo só. Eita. Ocupar dois lugares no espaço. Isso acontecia com todos os avatares antecedentes a ele. Hum. porque quando ele não estava em corpo, estava em ensinamento. Né? Ah, apareceu significa justamente acender aquela lâmpada da consciência. Consigo aquilo que ele teria que estar físico, mas a ideia surgiu. Ele entendeu. A partir do momento que ele entendeu, Jesus apareceu. Eles lhe disseram: "Mestre, para onde foste e o que fizeste quando tu nos deixaste?" Jesus disse-lhes: Eu fui para uma outra região grande e santa. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, o que é a grande geração que é superior a nós e mais santa que nós, que não está agora nestes reinos? Quando Jesus ouviu isso, ele riu. E Jesus gostava de rir, né, seu ventaninho? Senhor, ele contava as histórias rindo. Ele ele ele era um é uma pantomima seus ensinamentos. Ele ele era ele era muito feliz, ele era muito alegre. E é isso que cativa. Um professor sério perde seus alunos. A necessidade de empatia. O senhor é sério, no entanto, o pessoal gosta muito. É porque eu digo coisas muito ah uh... eram de séries, mas duvidosas, e eu tento derrubar as os alicerces daqueles <risos> um, controvérsias. Aham. Mas coisas controversas, né? Contro E aí ativa uma certa Sim. um sentimento de que ah, isso é verdade mesmo, e aí o povo acaba gostando. Jesus aprendeu a ser bem murmurado nos seus ensinamentos com os monges do Oriente. Hum. Reoriente-se. Ah, <risos> igual você falando no começo. Então, olá. Quando Jesus ouviu isto, ele riu e disse-lhes: Por que vocês estão pensando em seus corações na geração forte e santa? Verdadeiramente eu digo a vocês que ninguém nascido deste eon verá essa geração, e nenhuma hoste angelical das estrelas regerá aquela geração, e nenhuma pessoa de nascimento mortal pode se associar com ela porque aquela geração não vem de daí tem um espacinho que eu acho que na tradução não deu para pegar que se tornou também um espacinho a tradução acho que não pegou a geração das pessoas dentre vocês é proveniente da geração da humanidade espaço poder o qual espaço os outros poderes espaço pelo qual vocês regem quando os seus discípulos ouviram isto ficaram preocupados em espírito não puderam dizer uma só palavra uma nova geração pode nascer a partir do cruzamento entre si desses seres evoluídos que estão reencarnando aqui uhum. índigos cristal isso pode gerar uma nova raça desde que O ser humano, o ser humano não desobedece, pois ele já se destruiu em guerras, em inquisições e em destruições do plano terrestre. E pelo que eu tô ouvindo e lendo, parece então que é fato que o amor em movimento ativa as ah, particularidades do DNA para e futuras realizações. Para ser para ser evoluído você precisa equilibrar inteligência e amor. E o que acontece é que existe esse desequilíbrio hoje. E isso foi plantado pela própria igreja. E por nações orientais, orientais sabem que não desejam que seus povos saibam nada. É a cegueira. Hum. Num outro dia apareceu-lhes Jesus. Eles disseram a ele: "Mestre, nós o vimos em uma visão, porque tivemos grandes sonhos." Espaço noite espaço. Ele disse: "Por que tem vocês espaço quando vocês foram se esconder?" Vai esse negócio de tradução, eh testar, eu tava vendo o estudando isso e testaram realmente se os os papiros eram datavam realmente daquela época. E encontrou-se realmente que datava de entre 240 e 320 depois de Cristo. Só que rodou tanto o, o mundo por umas cinco mãos antes de chegar na, na na mulher lá que cuidou disso, que às vezes acabou faltando pedacinho na tradução, seu Ventani. E veja bem, existem vários outros ah. ocultos. Então essa versão que vocês estão me dando é uma. Existem várias outras que estão ocultas e guardadas às sete chaves pela própria igreja. Bom, vamos então nos concentrar uh, no que dá para compreender alguma coisa, porque eh uh, são só 6, 7 páginas mais eh uh, assim, a gente não fica no que é confuso e vai para o que precisa Está claro já e a gente pode colher algum conhecimento com o Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Então lá, os discípulos veem o templo e discutem o ocorrido. Eles disseram, nós vimos uma grande casa com um grande altar nela e doze homens. Eles são os sacerdotes. Nós diríamos e um nome e uma multidão de pessoas que está esperando naquele altar e até os sacerdotes espaço e, e recebem as oferendas. Pois se o pessoal fazia oferenda em o 12, ele representa simplesmente as 12 tribos. Ah. Se você quiser saber quem são os, os discípulos, serão 13. O número mágico é 13. Eh, interessante que eles faziam suas oferendas para pedir qualquer coisa a Deus, um pão, um bichinho que morrer. Né? Ou um, o um cordeiro tinha que morrer. E essas próprias pessoas da época criticavam os africanos que também faziam oferendas de frutas e comida, eh, porque o africano, principalmente o escravo africano, ele não tem comida. Então quando ele pode oferecer alguma coisa a Deus, ele oferece o que ele tem de menor, que é a comida. Não, Mas veja isso. bem as duas visões. Para o judeu da época era bonito matar. E era e hoje é feio matar aquele que que é subjugado pela cristandade. Os romanos tinham esse hábito de, sei lá, com qualquer periodicidade, fazer uma oferenda para os deuses. Daí os cristãos, os cristãos, era pra lá, era costume da época. O cristão não queria fazer e aí f... eles eram martirizados, né? Uhum, sim. Mas vamos continuar aqui. Mas nós ficamos esperando. Jesus disse: "Como são os sacerdotes?" Eles disseram: "Alguns espaço duas semanas alguns sacrificam seus próprios filhos outros suas esposas em louvor e humildemente entre si alguns com os homens alguns estão envolvidos em massacres alguns cometem uma multidão de pecados e de ações ilegais e os homens que estão de pé ante o altar invocam teu nome e em todas as suas ações deficientes os sacrifícios são concluídos depois que disseram isto eles ficaram quietos porque estavam preocupados hum. esses sacerdotes representam seres humanos, representam de fato sacerdotes de várias religiões é, e que se existe um céu e inferno, e eu afirmo agora não existe Eh, quem existe dentro deste céu inferno são esses sacerdotes. Foram eles que enganaram, mataram, roubaram e destruíram. E isso é simplesmente uma releitura do que acontece hoje. Eh, o sacerdote passa por sábio, mas ele está mais sujo do que aquele que mexe nas matanças e nos estros. O povo é muito mais limpo diante de Deus, diante da criação. do que os sacerdotes. Por isso a besta habita dentro das igrejas. Uhum. Nascerá um ou outro, será bom. Mas, será difícil lutar contra esse sistema. Eita. O, o senhor foi crucificado junto, mas na hora que estavam lá escolhendo entre Jesus e Barrabá, e se é que isso aconteceu mesmo, onde o senhor estava? Eu não participei desse julgamento. Uhum. Eu estava no setor interno, E fui levado ao Golgotha e eu não fui é, pregado ao lenho. Eu fui amarrado. O que, que fizeram decidir que o senhor merecia ir para a cruz? O que, que o senhor fez? O roubo. Na época, os romanos acreditavam que o roubo era punível com a morte. Ah. E foi a única vez que eu roubei. Na verdade, que coletei. Talvez ah. eu desejasse entregar aquilo em outro momento. A Jesus ou a Judas. simplesmente coletei. Tá. E não somente essas moedas, eu entrei também logo depois dentro do recinto onde foi feita a última ceia e levei comigo um belo cálice que depois chamaram de Santo Graal. Ou seja, eu tinha um cálice de madeira, mas que possuía pan d'ouro por dentro, e era belo. E fui pego também com moedas, portanto, era motivo para ser crucificado. precisavam de coro. Ah. Precisavam de coro, precisavam de público. Precisavam que foi com três, por dar exemplo. Como chama aquele moço que falou lava minhas mãos? Os Pilatos. Então, a esposa dele, ela realmente teve uma re revelação de que o nome de Pôncio Pilatos ia ser amaldiçoado, e ela chegou correndo e falou: "Não, não, Mãe, ele falou agora, já foi. Ela acreditou em Jesus e pôs Pilatos também. Uhum. Jesus perguntou a Pilatos, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Ah. Quem condenou foi o povo, quem condenou foram os sacerdotes. Quem condena são os sacerdotes. E eu achei bonito da história também aquela parte que o centurião, não sei se é assim que chama, o soldado da mais alta eh nível dele lá, que é o mesmo soldado que foi ao meio-dia lá encontrar Jesus e tinha um filhinho ruim, e Jesus falou, pode ir que você tem muita fé, e ele chegou lá, o filho estava curando. Ai, sua fé te curou. Ai, sua fé te curou. Jesus é. ressuscitou também Thalita. Uh -huh. uh -huh. Era cura. Não necessariamente estava morto, mas estava em coma, em febre. Nossa, Jesus contagiu todo mundo, né? E até quem... tinha obrigação, falou assim: "Ah, vou abrir mandar minha obrigação. Eu não vou fazer mais opciomem não." Aquele <risos> era médico dos médicos. Ó. Oh. Veja bem, eu sou chamado de demônio, o meu nome dentro desse culto de umbanda é Exu. É. Eu sou filho como demônio, estou aqui defendendo a ele. Né? Eu estou com destino ser humano. Pois é, mas o o O condicionado da mente de forma religiosa vai dizer que o senhor está fazendo muito bem para depois fazer o mal e depois ganhar as pessoas na lábia, mas é um povo, né? Ah, que... sim. Porque eu vim para roubar, mentir, destruir. É, o senhor já conhece tudo, né? Eu escuto isso todos os dias. O discurso. É interessante, interessante essas igrejas uhum. que na sexta-feira eles conseguem exorcizar o demônio e a pessoa volta para casa e na segunda-feira está com o demônio de novo. Aham. <risos> Que demônio é esse, não é mesmo? É. Que demônio é esse? Será que não é cada cabeça das pessoas e dos sacerdotes? Hum. Então, continua. Jesus oferece uma interpretação alegórica da visão do templo. Jesus disse-lhes: "Por que vocês estão aborrecidos? Verdadeiramente eu digo a vocês, todos os sacerdotes que estavam de pé ante aquele altar, invocavam meu nome. Novamente eu digo-lhes, meu nome foi escrito nisto" espaço das gerações das estrelas através das gerações humanas e eles plantaram a árvore sem frutos em meu nome de uma maneira vergonhosa jesus disse-lhes aqueles que vocês viram recebendo as oferendas no altar aqueles são vocês esse é ao deus que vocês servem E vocês são aqueles 12 homens que vocês viram. O gado que vocês viram sendo trazido para o sacrifício são as várias pessoas que vocês desencaminharam diante daquele altar. Estarão de pé e farão uso de meu nome deste modo, e gerações de piedosos permanecerão leais a ele. Depois disso, um outro homem estará lá de pé, pelos fornicadores e outro irá se levantar lá pelos assassinos de crianças puta jesus que uma puta visão hein e eu e outros e outro pelos que dormem com homens e pelos que se privam e pelo resto das pessoas de poluição ele é esta falando do dia de hoje é ilegalidade e erro e os que dizem nós somos como os anjos Eh, uh, quando ele diz dos homens que dormem com homens, ele está se referindo aos romanos. Ah, isso acontece desde que o mundo é mundo. Eh, uh, existiu uma pessoa de grande notoriedade que divulgou o evangelho e ficou suia um espinho na carne, e ele era romano. E esse espinho na carne eh uh, pode representar, não vou afirmar para que não se ofendam, a tendência é dormir com varões. O pecado está na mão de quem escreve uma. Ele se baseia nas nas normas humanas e colocam palavras na boca de Deus. Nas mãos de quem escreve o quê? As pessoas que escrevem, elas bebem de uma fonte e escrevem o que querem. Hum. Portanto, muitas vezes são palavras sábias, muitas palavras muitas vezes não são. Você acha que se fosse algo que realmente abominasse tanto os olhos de Deus, Deus o criaria? É, então, realmente. Eh, e como você disse, existem muitas versões sobre esses papiros e não foi somente um livro, sabe, claro, de juros. O no futuro vocês saberão mais. É, mas e e há uma sexualidade de qualquer forma é só mais uma experiência para o espírito, não é uma prova igual a qualquer outra. Mas na época era tida como pecado pelos hebreus, mas uma prática normal entre os cobos. E no entanto, eh, então os romanos, ah, entendi. Então, aquele que se deita com outro varão está roubando, mentindo, está matando? Fornicando? Não, não tá. Se está fornicando, essa não não cabe a mim julgar. Está mentindo, roubando, destruindo? Não. Não. Encontrou o outro lado da moeda, dizer. É, e não é só porque é homem com homem que está fornicando, homem com mulher também pode fornicar. Tento, em breve você vai encontrar palavras também que condenem os bruxos. E eu fui bruxo. Ô oh, meu pai, então vamos lá. E os que dizem, nós somos como os anjos. Aí eu já encontrei desses já. Eu falei assim, por que você briga com aquela pessoa? Se é diferente, claro, não faço isso. Mas se é perfeito, sou. A <risos> arrogância. A arrogância é o primeiro sintoma do desequilíbrio. É, eu falei: "Ô, oh, meu pai, graças a Deus. Eu não sou não." Ele falou: "Não, mal sei é sim. Olha, é tantas coisas. Não, velho, que é isso? Eu não sou não." "Não, mas a gente tem que se unir contra é não. Não vou me unir contra nada não. Por tô longe de perfeição. Você que é perfeito, vai aí na sua onda aí." Mas eu encontrei sim, e é realmente igual o senhor diz, né? É a arrogância, é isso? É o primeiro defeito do desequilibrado. Nossa. E O mais difícil, segundo o Espiritismo, de se livrar é o orgulho. Grandes médiums e grandes filósofos deitar-se deitar com outros varões, e isso aconteceu. Hum. Não estou defendendo, simplesmente eu sei que é um assunto atual entre vocês, e que é importante frisar que o pecado está dentro do coração de quem faz. O pecado é matar, roubar e destruir. mas para muitos quando você abre a consciência de alguém, eu sou o demônio <risos> e eu estou eu eu estou divulgando pecados. Queima. Sim. Então vamos lá, é, é a pessoa é é quem fala, né, que abre os horizontes contra o condicionamento cultural por questões de ambição, que é o demônio, né? Que precisa queimar. Sim. Oh meu. Precisa povo. um tanto do demônio. O demônio nem sabe que ele é o grande funcionário de Deus. Agora eu vou citar um exemplo. Uhum. Se os padres, pastores, todos esses que vocês, apóstolos, ministros, dizem que todo aquele homem que ofender as leis de Deus vai para o inferno e vai ser condenado e maltratado pelo demônio, isso é a coisa mais incoerente que eu já vi. Uhum. Porque se eu sou inimigo de Deus, Ao chegar no inferno eu serei muito bem tratado pelo demônio. E se por acaso o demônio não é inimigo de Deus? E se por acaso são dois lados da mesma moeda? E se por acaso os inimigos de Deus são sacerdotes como você se pôs? Hum. Que leva uma vaca para este inferno, ou seja, uma coloca-se um uma informação no perispírito da pessoa, que ela durante anos e anos depois do seu desencarne vai sofrer um inferno que nem exis lábios dos horários. Nós somos como os anjos, eles são as estrelas que trazem tudo à sua conclusão. Pois foi dito às gerações humanas: Vejam, Deus recebeu o vosso sacrifício das mãos de um sacerdote, isto é, de um ministro do erro. Porém ao Senhor, o Senhor do universo que comanda, No último dia eles serão envergonhados. Deus não se comprado da matança de nenhum animal. Que venha da mão de um leigo, que venha da mão de um sacerdote. Deus não quer a morte, Deus era vida. Ele não espera isso. Jesus disse-lhes: "Parem de sacrificar". Espaço. O que você tem? Espaço. Sobre o altar desde que eles estão so, sobre suas estrelas e seus seus anjos e já lá chegaram às suas conclusões assim os deixem serem laçados antes de vocês e os deixem ir aqui tem uma explicação dizendo que aproximadamente 15 linhas se perderam gerações espaço um padeiro não pode alimentar toda a criação existente debaixo do céu. E espaço para eles, espaço e espaço para nós e espaço. E aqui me fez lembrar um uma parte que não sei com quem que o Judas fala por se ele alimentou um monte de gente com a partilha do pão e do peixe. Ah, mas e a gente precisa conseguir muita arma pra gente lutar contra o Ele não ele não alimentou com pão e peixe, ele alimentou com a palavra de Deus. e não nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Uhum. Ele espalhou os seus discípulos entre a multidão, e as pessoas ouviram a palavra e mataram e saciaram-se. Ué. E depois disso sobraram os 13 cestos que eram os apóstolos, cheios de pão e peixe. Continuam ainda estavam cheios da palavra de Deus. Mas então não teve multiplicação de pão e peixe. Essa é essa aqui essa é a minha pergunta. <risos> tá bom, então. Não não houve a ah, os os cinco pãezinhos e os dois peixinhos continuaram sendo isso. Isso era simplesmente alegórico. Ah. É a palavra de Deus que alimenta a pessoa quando sai durante o dia para seguir um mestre que vai pregar no monte Tabor, ela não ela leva normalmente uma batata, um alimento, um pedaços de pão para comer no final do dia, não fica esperando um lanche, que ainda além de receber a glória de Deus, ainda tem que receber um lanchezinho. Este esta era a representação do medo de Pedro. Foi Pedro que foi dizer. Ah, foi. O, o, povo, o povo o povo tem fome. Sempre que ele dizia não, era Pedro. <risos> Pedro era pedra de tropeço e mercadores. Aham. Mas é é da Mas uma... ele representava a humanidade. Ele representava a humanidade. A humanidade tem essa característica. Tem, tem, tem. Alguma versão diz que então Nessa conversa que Judas teve com um deles, um deles disse assim, mas Judas, por que você está preocupado em conseguir a arma, meu querido? Ah, se Jesus consegue multiplicar tanto pão, tanto peixe, se ele quiser entrar com um exército, você acha que ele não vai conseguir multiplicar o mundo de arma também? <risos> a prova disso é que ele não fazia essa multiplicação. Oh, ele fazia a multiplicação de conscientização. Ele poderia fazer com que as pessoas passassem a entender o próximo e não entrar em guerra. ao invés de criar armas. Hum. E a gente não entendeu isso até hoje, né? <risos> Sim. Jesus disse-lhes: "Parem de outros avatares, outros avatares como Krishna, foi ele, por exemplo, que foi a batalha de Kurukshetra e perguntou a Garuda, digamos, a seu seu ajuna, seu, seu devoto, Arjuna, uhum. se ele desejava um exército todo ao lado dele ou simplesmente eh uh, que ele o acompanhasse. E ele aceitou que Krishna estivesse com ele. E as plumas, digamos, as flechas que eram jogadas sobre Arjuna, Krishna jogou-se na frente, um do outro, um protegia o um ao outro, aquilo eram como plumas. Portanto, as quando você está iluminado, a a arma é desnecessária. E a ideia da espiritualidade é iluminar com as fontes do conhecimento que vem desse Deus, ou deusa, chamado Barbelo, que está no centro abônico desse universo. É, deve, deve ter sido bem duro para Jesus ver todo mundo como filho, todo mundo como irmão, amar o próximo assim, incondicionalmente, e aí ver um querendo matar o outro, querendo conquistar o outro e brigar com o outro. Sim. Terminou o seu manuscrito? Está terminando. Jesus disse-lhes, parem de lutar comigo. Cada um de vocês tem sua própria estrela e todos, aproximadamente 17 linhas se perderam, em espaço. Quem veio? Espaço fonte para a árvore, espaço desta eternidade, espaço durante o tempo, espaço, mas ele veio para molhar o paraíso de Deus e a geração que durará porque ele não poluirá o caminho de vida daquela geração. mais espaço por toda a eternidade Judas perguntas a Judas pergunta a Jesus sobre aquela geração e sobre as gerações humanas Jesus Judas disse a ele rabbi que tipo de fruto esta geração produz Jesus disse disse-lhe as almas de todas as gerações humanas morrerão porém Quando estas pessoas completaram o tempo do reino e o Espírito as deixar, seus corpos morrerão, mas suas almas estarão vivas e eles serão levados. Judas disse, e o que fará o resto das gerações humanas? Jesus disse, é impossível plantar sementes nas pedras e colher seus frutos. Puta, muito sábio, hein? está também esta, esta também é a maneira espaço a geração poluída espaço e a sofia corpo acho que falou sobre sofia antes Sim. e a sofia corpitiva o espaço a mão que criou as pessoas mortais de forma que as de forma que suas almas vão até os reinos eternos do alto verdadeiramente eu lhes digo espaço anjo espaço poder Poderá ver que é espaço, estes, para quem é espaço, gerações santas e espaços. Depois que Jesus disse isso, partiu. Jesus partia assim, né? ele não ficava assim, parado, né? N-Z-R, Nazar, significa, numa língua muito antiga, Nazareu, mas não significa simplesmente Nazareno, significa viajante. Viajante. A passagem de C... Nazaré tem muito a ver com Jesus. Cena 3. Judas narra uma visão e Jesus responde. Judas disse: "Mestre, como tu escutaste a todos eles, agora também escuta-me, pois eu tive uma grande visão." Olha o jeito que ele propõe, né? <risos> Pô, vamos Sim. ser justo aí, né? Quando Jesus ouviu isso, ele riu e disse: "Você, décimo terceiro espírito, por que tenta sem se abater?" Eu não entendi essa pergunta. Você 13º espírito, por que tenta sem se abater? Mas fala, mas fala e eu serei indulgente com você. Judas disse-lhe: Na visão eu me vi sendo apedrejado pelos 12 discípulos que estavam perseguindo-me severamente. Quer dizer, Jesus interpretava os sonhos deles. Sim. É, mas era uma visão assim, tipo fechar o olho e ter uma imaginação, né? Eram visões como realistas. Hã. Huh. Eram como se fosse um devaneio. Um pouco uma palavra que revelou muito mais que um devaneio, isso era meio epifania. Hum. Nossa. doutora, que lembrando que o senhor falou nos, nos outros diálogos, eu tenho pena de quem ler um um livro. Hum. Tenho pena e compaixão. Jesus disse-lhe: Na visão eu vi Eu, não, Judas disse: Na visão, tatá, pedrejado. E Bom, e eu também vi para o lugar onde espaço depois de ti. Eu vi uma casa espaço e meus olhos não puderam compreender seu tamanho grandes pessoas estavam cercando-a e aquela casa tinha um telhado de verdura e no meio da casa havia uma multidão faltam duas linhas dizendo mestre leva-me juntamente com estas pessoas jesus respondeu-lhe dizendo judas sua estrela o desviou ele continuou Nenhuma pessoa de nascimento mortal é merecedora de entrar na casa que você viu, pois aquele lugar está reservado para o sagrado. Nem o sol, nem a lua regerão lá, nem o dia, mas o sagrado lá habitará sempre, no reino eterno com os anjos santos. Olhe, eu lhes piquei os mistérios do reino, e eu lhe ensinei sobre o erro das estrelas, e espaço enviei o espaço Nas doze eternidades. Quem é a estrela que o desviou? É, não entendi isso aí também. Lúcifer. Ah. Lúcifer é a estrela da manhã. Ah. Ele, ele habita e cocria no planeta Vênus. Quando ele diz que a sua estrela se desviou ou desviou, isso significa que você está deixando de ser amor para ser razão. Tem que ser equilibrado. Deve ser equilibrado. Judas pergunta sobre o seu próprio destino. Judas disse, mestre, poderia ser que minha semente estivesse debaixo do controle dos regentes? Putz, aí ele já falou numa condição de entendimento bem avançada, hein? Já não está ao nível das pessoas. Pelo menos não no meu. Jesus respondeu lhe dizendo, venha que eu... Duas linhas perderam, graças a Deus, mas isso você sofrerá muito quando você vir o reino e toda a sua geração. Quando Judas ouviu isso, ele disse, qual foi o bem que eu recebi? Pois tu me separaste para aquela geração. Jesus respondendo, disse-lhe, você se tornará o décimo terceiro e será o mal... Será que ele foi o décimo terceiro? Não, não foi. Jesus respondendo... lhe disse-lhe, você se tornará o décimo terceiro e será amaldiçoado pelas outras gerações, e você regerá sobre elas. Nos últimos dias, elas, eles amaldiçoarão sua ascensão para a geração santa. O que tem foi a ver isso? Foi amaldiçoado, pisado, execrado, mas foi ele que foi responsável pela exceção entre a verdadeira cristandade e as barbaridades que a igreja fazia. Bom, vou continuar aqui a leitura. Jesus ensina a cosmologia a Judas sobre o Espírito e o alto gerado. Jesus disse, venha para que eu possa lhe ensinar acerca dos segredos que nenhuma pessoa jamais viu. Pois lá existe um grande e ilimitado reino cuja extensão nenhuma geração de anjos jamais viu, no qual... há um grande espírito invisível o qual nenhum olho de qualquer anjo jamais viu nenhum pensamento do coração jamais compreendeu é igual ao que Joaquim fala da mente olha lá ó, que é a mente que Deus é é que parece a sofia é que parece -se a sofia e nunca foi chamado por qualquer nome e uma nuvem luminosa lá apareceu ele disse permita que um anjo nasça para ser meu criado Um grande anjo, o divino iluminado, autogerado, emergiu da nuvem. Por causa dele, quatro anjos nasceram de uma outra nuvem e eles se tornaram criados para o anjo autogerado. O autogerado disse: "Caramba, Jesus falando dessas coisas de de de Deus mesmo e da criação, né?" Seguro. Um homem. O autogerado disse: "Permite espaço, nasce espaço, nasce o espaço." E ele criou a primeira luminária para é a luminária mesmo que tá falando aqui, para reinar sobre ele. Ele disse: "Permita que os anjos nasçam para servi-lo", e miríades, um sem número nasceram. Ele disse: "Deixe um eon iluminado nascer", e ele nasceu. Ele criou a segunda luminária para reinar sobre ele, juntamente com miríades de anjos, anjos para servi-lo. Isso é como ele criou o restante dos eons iluminados, ele os fez reinar sobre eles e criou para eles inumeráveis anjos para assisti-los Quer dizer, um conhecimento que hoje a gente na verdade nem precisa ter acesso porque eu eh falando de Deus aí, né? E da criação. Os anjos, se vocês esses anjos vocês você se refere são o Espírito Santo que é dividido em várias personalidades uh -huh. e representa também seres interdimensionais que também são tidos como anjos. As Damas e as Luminárias. Às vezes eu até penso um pouco no seu pena branca e sobre a ideia de mônadas. Tem um pouco a ver, será? Sim, sim. Então vamos lá. Eh, ah, essas estrelas que você cita tanto ah. são as duas partes da moeda. A mesmo uns referiam-se ao demônio como a estrela da manhã. Outros à luz de o portador da luz e a estrela da manhã. E Pedro referia-se também a Jesus como a estrela da manhã. O faraó é a estrela da manhã. Portanto, são as luzes, são os mestres, são os sábios. Adamas e as luminárias. Que engraçado esse nome, Adamanum é estranho. Por é. causa de Adâmico, o ser humano, em forma adâmica, Adamcadman. Ah, certo. É porque também é do sumo-sacerdote da cidade de Telos. Sim. Abaixo do Monte Shasta. Existe mesmo? Sim. Oh, graças a Deus. Será que quando a gente chegar na quarta densidade eles vão emergir? Em breve eles vão se manifestar. Neste momento eu estou já há dois meses trabalhando com o meu apadelo mediúnico e estou canalizando um... um manuscrito, na verdade um livro que será deixado para a posteridade, onde eu falo sobre isso, sobre a minha experiência também com esses seres interterrenos, porque eu também participo do reino central. Hum. O senhor hoje vive em espírito, né? Sim, não devo reencarnar novamente. Ah, vamos continuar aqui então a damas estava na primeira nuvem luminosa que nenhum anjo jamais viu entre tudo aquilo chamado deus ele espaço que espaço a imagem espaço e pela semelhança deste anjo ele fez a incooptível geração de sete aparecer espaços 12 espaços 24 espaços ele fez setenta e duas luminárias aparecerem na geração incooptível Ah, se eu entaneio acho que eu vou Tá pensando meio que pular, o senhor tá com meio que com tempo, né? Eh, uh, eu creio que esse estudo pode ser feito em outros momentos, uhum. porque muitas pessoas ainda não estão preparadas para entender o que são essas luminárias e sim é. as novas gerações que que nasceram a partir deste incidente de abidacita como Cain e Abel e as gerações de 7. E talvez seja necessário parar por enquanto. Tá. E em um outro momento falarmos sobre esse assunto. Tá bom. Então o vou... assunto é com, complexo e nem todos estão preparados. É, ah, não, eu vou... ouvi várias deles. Sim, senhor, eu vou pular então essas coisas muito complexas de Deus, de cosmo e voltar um pouco aqui e ver onde tá Judas e aí já tá chegando no final. Adamas e as dominárias, os 12, e 11, ele vai contando umas coisas que são bem difíceis de compreender. O cosmo, o caos e o mundo inferior. Vamos tentar ler isso aqui. A multidão constituída desses imortais é chamada de cosmos, isto é, perdição, pelo pai, pelas setenta... Por que sempre esse número setenta e dois? São a quantidade de gênios. Do quê? A quantidade dos nomes de Deus e as quantidades dos, dos anjos, dos hum. nomes, são os gênios. pelo pai para 72 luminárias bom daí ainda tá falando da criação vão passar os governantes e os anjos os 12 governantes falaram com os 12 anjos permite cada um de vocês daí tem espaço também não vai dar para falar sobre isso a criação da humanidade então saclas disse aos seus anjos criemos um ser humano segundo a semelhança e a imagem eles moldaram adão e sua esposa eva então ele tá é como se fosse tá falando assim da origem, né? Igual se começa no no Velho Testamento falando da origem, né, um pouco. Ele está dizendo que quem formou a humanidade foi Saclas e Saclas não é o Deus verdadeiro. É o Deus falso. É o Deus que atende os seus pedidos e não o Deus Pai de Jesus. E não mesmo? é Sofia. Sim. Eita. Estude sobre os cátaros e você verá em que momento é cultuado o Deus verdadeiro em comum. Em que momento o Deus é o próprio demônio. Vixe. Criamos o um ser humano segundo a semelhança, seres moldar Adão e sua esposa Eva, que é chamada na nuvem em 18, pois por este nome todas as gerações buscam o homem e cada uma delas chama a mulher por esses nomes, tá? Judas pergunta sobre o destino de Adão e da humanidade. Jesus, Judas e Jesus. O que é uma longa duração de tempo? a qual o ser humano viverá, Jesus disse. Por que você está desejando saber isso? Pois é, aquele Adão, com a geração dele, viveu o seu tempo de vida no local onde ele recebeu o seu reino, como longevidade junto com seu regente. Judas disse a Jesus: "O espírito humano morre?" Jesus disse: "Foi por isso que Deus ordenou a Miguel que desce os espíritos das pessoas a elas, como um empréstimo de maneira que elas poderiam oferecer serviço mas o altíssimo ordenou a Gabriel que concedesse espíritos à grande geração sem regente sobre ela isto é sobre o espírito e a alma então o resto das almas malinhas perdeu graças a Deus então esse negócio vocês querem um vocês querem somente um Adão E uma égua, uma mistura de genéticas em que surgiram vários deles, ah. e eles surgiram várias das suas raças. Entendi. E esse negócio de Miguel e Gabriel existe mesmo então? Esses arcanjos são braços de Deus. Existem, cada um dos, existem seres elevados, e eles fazem parte do tal Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, então é um colegiado, pô. Sim, é um colegiado. Eita. Jesus discute a destruição do mal com Judas e os outros. Espaço, luz, quase duas linhas se perderam. Ao redor, espaço, deixo espaço, espírito, estou parecendo um robô, lembrando. Isso é, dentro de você mora nesta carne entre as gerações de anjos. Mas Deus fez com que o conhecimento fosse dado para Adão e aqueles que estavam com ele, de forma que os reis do caos e do mundo inferior não poderiam controlar o conhecimento deles. Então tá falando aqui sobre conhecimento, sobre reinado, sobre que rei consegue controlar conhecimento e tendo conhecimento, você pode ser controlado, né? Sim, sim. Se você tiver o conhecimento também você pode não ser controlado. A gente que acontecia com Judas, Judas tinha o conhecimento. Ele era a estrela desviada. Ele tinha a noção fria do que era a verdade, portanto ele rebatia Judas disse a Jesus, assim, o que farão essas gerações? Jesus disse, verdadeiramente eu lhe digo, para todos eles as estrelas trazem a conclusão dos assuntos. Quando os sacras comp completaram o lapso do tempo designado para ele, olha, tinha um tempo designado para o cara lá. Apre é a representação demoníaca que rege a humanidade. Quando sacras completar o laço de tempo designado para ele a primeira estrela deles aparecerá com as gerações e eles terminarão o que disseram que fariam. Eh, e essa história que disseram e, é eh Jesus falou assim para os cristos galáticos eh planetários da região de onde a terra se encontra que era para ele eh só abre no um parênteses aqui com o Senhor Sobantania que era para ele dar curso e deixar que o apocalipse acontecesse, dele pediu uma moratória de 50 anos, que vai se completar em 2019. Eh, vários seres estão trabalhando para que eh haja um tempo de de graça ainda para evitar a destruição completa. Entendeu? Enquanto cada um de vocês que compra um objeto material, escreve Deus que lhe deu Muitas vezes, poderia escrever, Sáclas que lhe deu, Oxi. porque é o Deus deste mundo que está lhe dando, e não o Deus Pai de Jesus. Nossa, dá a impressão que existe então uma capa, uma máscara, Sáclas, como se fosse a mente mesmo, né? impedindo o acesso ao Espírito. Sáclas é o demiurgo que faz o ser humano errar, Eita. e o ser humano gosta de errar, <risos> ele gosta do material, ele gosta de condenar, roubar, mentir e destruir. e gosta de condenar sempre. Errado seguir o próximo no cair mesmo. Se identifica com isso, né? Hum. E eles terminarão o que disseram que fariam. Então eles fornicarão em meu nome e matarão as suas crianças e eles irão espaço e aproximadamente 6 linhas e meia se perderam meu nome e ele irá espaço sua Estrela sobre o décimo terceiro leão. Depois disso, Jesus riu. Eu acho bonito ele dizer, nos outros não se vê, né? Nos outros evangelhos dizendo que Jesus riu. Sim. E Sim. Porque esse tem um pouco mais de realidade. Ele não tem a frieza que o ser humano depositou. Eles fizeram de Jesus um homem sério. Jesus era feliz. Seja feliz. Eu vou dar um conselho. Eita. aja como Francisco de Assis. Ó. Eh, oh. quando ele estava dentro da igreja e a cruz falou com ele, a cruz disse: "Minha casa está destruída. Vai e reconstrua a minha igreja." E é isso que ele fez. Então eu digo a cada um: "Reconstrua essa igreja dentro de cada um de vocês através do ensinamento da simplicidade." Ah, uh, o ser humano tem muita dificuldade em tocar aquilo que lhe parece asqueroso. Tem-se em Francisco de Assis que certa vez escutou um leproso passando frio e tocando uns uma sineta e ele veio em sua direção, esse leproso não tinha vestes, estava um dia muito frio, e o próprio Francisco de Assis tirou suas vestes, cobriu e beijou esse leproso no rosto. Portanto, beijem seus leprosos. e deixa de filosofar em cima de alegorias. Oh. Nossa. Judas disse: "Mestre, por que tu estás rindo de nós?" Ah lá, é a pessoa que toma ofensa, né? Sim. É representando o humano tomando ofensa. Sim. Jesus respondeu e disse: "Eu não estou rindo de vocês, mas sim do erro das estrelas. porque estas seis estrelas vagam aproximadamente com estes cinco combatentes e todos eles serão destruídos junto com suas criaturas. As estrelas são os mundos onde existem outros seres que não necessariamente sejam criados de carbono. Uhum. Seus vizinhos aqui, seus planetas vizinhos. Em outro momento eu gostaria muito de discorrer com você sobre as profecias de Martzelos. Ah, isso já tá se comprometendo a voltar a falar comigo? Ah lá, eu vou cobrar. Então tá bom, tá, tá. É, o comprometimento está estabelecido ah uh, nos anais do tempo. Então, você vai se comprometer a ler a minha história assim que ela sair, para que saiba o ensinamento que eu quero deixar sobre a Terra? Sim, sim. Muito bom. Daí a gente pode de repente, até fazer um O diálogo, assim, estudando um pouco os pontos, assim, principais. Vamos lá. Jesus fala dos que são, estamos na última página agora. Jesus fala dos que são batizados e da traição de Judas. Judas disse a Jesus. Vamos torcer para que aqui não tenha muito corte, mas qualquer coisa o senhor completa. Bom, começando pelo título. Fala um pouco, seu ventaninha. Jesus fala dos que são batizados. Diz Jesus. Pelo que eu entendi, o batismo era para a pessoa se comprometer com um ser diferente e a água lavava o que era uma uma comparação, uma analogia e a pessoa aceitar uma vida diferente. O batismo significar aceitar a verdade conscientemente, que é o contrário do que a igreja fazia, que pegava as crianças com uma semana, lavava ali as cabeça e dizia eh batizadas para que nos fossem pagãos. Essa criança crescia e pagava suas indulgências e pagava todos os seus tributos, seus tributos à igreja. Ao contrário deste ensinamento gnóstico e cátaro, o ser humano deve receber o um batismo conscientemente, ou seja, com água ou não, mas conscientemente. Seja batizado em espírito e consciência, inteligência, frieza e amor. Esse é o verdadeiro batismo. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Judas disse a Jesus: "Olha, o que farão os que foram batizados em teu nome?" Jesus disse: "Verdadeiramente, Jesus sempre falava ou verdadeiramente eu digo a vocês, eu digo-lhe, ou em verdade, em verdade vos digo", porque ele ficava insistindo em colocar as palavras para que não para que não haja dúvida. Porque havia muita mentira dentro das alegorias, então quando ele falava era a verdade. Verdadeiramente eu digo a você este batismo espaço meu nome aproximadamente 9 linhas perderam para mim. Verdadeiramente eu digo a você Judas, aqueles que oferecem sacrifícios saclas espaço Deus 3 linhas perderam tudo que é mal. Mas já dá para imaginar o que que ele falou aí, né? Não sei se sabe quem é saclas então. É o Deus deste mundo. Uhum. Não é o Deus Pai de Jesus. mas você cederá a todos eles pois você sacrificará o homem que me reveste Uhum ele está dizendo a Judas que Judas teria que entregá-lo para que ele fosse à cruz Hum dá para entender também se a ventania não dá ó mas você sacrificará o homem que me reveste ou seja ele vai ter que abrir mão do ego e da identificação com saclas para poder superar maya Sacrifício não significa morte. Ele okay. será sacrificado para que pudesse renascer. Uhum. Sacrifício. É como a carta de número 12 do tarô, em que há o enforcado. Uhum. Ele está se sacrificando, mas não está morto. Eu gosto muito dessa carta porque porque é uma representação de Jesus. É uma carta que trata um pouco da suspensão, né, do desprendimento. Sim. traz toda a potência do signo de peixes em sinal. Hum. Vamos lá então. Ah. Mas você cederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Seu chifre e sua taça já foi elevado. Sua ira foi acendida, sua estrela mostrou-se brilhantemente e seu coração tem não continuo. o chip representa a ligação com o planeta Vênus. Veja bem, o tempo todo Jesus faz menção a Vênus. Vênus representada por todo também. Esse ele está apontando para o céu dizendo a sua conexão com o céu, com a estrela da manhã já lhe fez sábio. Verdadeiramente, espaço, seu último espaço torna-se Aproximadamente, duas linhas e meia se perderam. Aflija. Aproximadamente, duas linhas se perderam. O regente. Desde que ele será destruído. E então, a imagem da grande geração de Adão será exaltada. Previamente para o céu, a terra e os anjos, aquela geração que é a dos reinos eternos, existe. Olhe, a você tudo foi contado. Olhe, a você tudo foi contado. Erga seus olhos para cima e olhe para a nuvem e para a luz dentro dela e para as estrelas que a cercam. A estrela que conduz o caminho é a sua estrela. Bom, tá falando um pouco do do parece que ele tá falando um pouco de signo, né? Do, do qual que é o signo do cara? Ele refere-se a Vênus. <risos> Vênus é o monitor desse plano. É? Sim. Hum. Judas ergueu os olhos e viu a nuvem luminosa e entrou nela. Ei, isso aí é extraterrestre, hein? Os que... <risos> Desde que você começou a falar na palavra anjos, já estava falando disso. E posso dar exemplos daqueles que possuem às suas costas aquela miríade de emanações em formas de arco-íris, que são como se fossem asas, na verdade são seres de arturos. Hum... Hum... <risos> Judas ergueu os olhos e viu a, a nuvem luminosa e entrou nela. Os que estavam em pé no chão ouviram uma voz que vinha da nuvem, dizendo, espaço, grande geração, espaço, imagem, espaço, aproximadamente cinco linhas se perderam. Bom, agora aqui é o parágrafo final. Conclusão, Judas traz Jesus. Os altos sacerdotes, finalmente, agora a gente vai chegar no ponto do... do do evangelho de Judas inteiro, né? Uhum. Os altos sacerdotes murmuraram porque ele havia entrado no quarto de hóspedes para fazer sua oração. Mas alguns escribas estavam lá observando cuidadosamente para prendê-lo durante sua oração, porque eles tinham medo das pessoas desde que ele foi considerado por todos como um profeta. Eles aproximaram-se de Judas e disseram-lhe: O que você está fazendo aqui? Você é um discípulo de Jesus. Judas lhes respondeu como eles desejavam, e ele recebeu algum dinheiro e ele o entregou para eles. Ô, seu Ventanil, você vem daninhas, parece que teve mudança até nesse aqui, essa Sim, da da igreja ou de alguém? Sim, existia <risos> influência do ser humano, eles precisam culpar alguém. Eles precisam existir que está sendo ah. traído, que está sendo traído. Eles não precisavam de dinheiro para nada. E se ele precisasse de dinheiro para sepultar sua mãe, eles falaria com Jesus e utilizaria o dinheiro do, do da bolsa comum do grupo. Portanto, eh uh, em hora de desespero, Judas foi tentar negociar porque ele estava perdendo tudo em sua vida. E ia ser pai, perdendo uma mãe. e precisa nascer um filho. Essas são informações que vocês não têm. Mas em breve vocês saberão o que vai ocorrer dizer. Então assim, eh a gente foi estudar o Evangelho de Judas, que eu já li ele inteiro aqui, pelo menos essa versão dessa tradução, e eh não falou tanto da vida de Judas, né? Hum. E ainda no final teve essa alteração aí que não contou a mesma história que o senhor falou que foi a real. A vida de Judas que falou, mas fui eu, mas existe em várias <risos> há várias versões. Essa é uma versão alegórica. Uh -huh. Mas eu posso afirmar o seguinte, isso causará muita dúvida e frenesi. Ah, uh, um grande médium que será o responsável pela divulgação do será fruto da amizade de Jesus e Judas. Não, mas deixa eu... Cortou um pedaço que o senhor falou. Um grande médium que o quê? Um grande médium que será responsável pela divulgação da doutrina espírita será fruto da amizade entre Judas e Jesus. É... Descendências. Aham, aham. Nós. Bom, então vamos começar a finalizar aqui um trabalho que a gente fez do Evangelho de Judas com algumas considerações. Bom, a primeira. Se o senhor fosse definir Judas, eh, que tipo de homem o senhor definiria ele? Seria ele, por acaso, um homem que nos dias de hoje seria alguém que combate eh o governo e a opressão para que os interesses do povo fossem realmente levados em conta, como que o senhor definiria Judas? Ele seria um excelente governante. Uhum. Justo. Justo. Claro. E depois daquela encarnação ou, ou na morte, o Judas só para confirmar, ele realmente, o senhor falou que ele não se enforcou não, porque era uma vergonha, né? Claro que não, sim. Uhum. Então, mas o que é com ele? ele? Se jogou? Não, ele não se jogou e não se enforcou. Ele se retirou para uma fortaleza essênia. Ah, ué. Ou um evangelho diz uma coisa, o outro diz outra coisa. Mentira. <risos> então, ele não se matou. Não. Não foi suicida. Não havia necessidade de suicidar-se. <risos> Ao contrário, ele tinha que escrever. Suas escrituras estão guardadas. Um dia será revelado. Ah, ok. E essa história de ele ter sido Joan of Arc. Ele foi muito mais que isso. Uhum. Ah. Quanto a esse espírito que Joan of Arc, neste momento não me convém divulgar, porque existe um médium que trabalha com ela. Mas, portanto, muitas pessoas virão trazendo informações podia estar certas ou erradas. Uhum. Mas eu posso dizer que João andar que é um dos espíritos que estava presente entre os 13 apóstolos. Tá. Entre os 13 apóstolos. Hum. Entende? Então, Judas, o Senhor falou que entre todos era para o Senhor o preferido. Sim, e ele André e Maria de Legal. Por quê? Inteligência, Poder, Capacidade de Comunicação e Assimilação. Qual a mensagem da história verdadeira de Judas, que o senhor, obviamente, depois que desencarnou e todo esse tempo, já estudou bastante, já encontrou, não sei, mas qual a história de toda a... qual a mensagem de toda a história de Judas, da, pode ser passada para a gente hoje, e que é importante e pode ter utilidade para a nossa vida nos dias de hoje. Em poucas palavras? Sim. A humanidade precisa culpar alguém, mesmo que essa pessoa seja boa, mesmo que essa pessoa seja um cordeiro. Portanto, ela precisa de culpados. Ah, o ensinamento dele é justamente aprendeu, guardou, escreveu e em suas reencarnações Ele fará grandes coisas. Nem sempre é possível realizar na Terra tudo o que você deseja. Jesus veio do Oriente e tentou espalhar o seu conhecimento entre os seus. E ainda hoje, muitos o deturpam. É necessário muitas e muitas encarnações para que o ser humano saia desse estado neandertal que ainda insiste em carregar sobre si mesmo. Entendi. Ou seja, É a mensagem da gente abandonar esse vitimismo e a necessidade de culpar alguém e não aca acabar por não assumir a responsabilidade e não se conhecer. A palavra que eu vejo em Jesus é O LIBERTADOR, uhum. O LIBERTADOR, portanto é isso. É a palavra que o senhor vê nele. E para o senhor então, é, o que que passa para as pessoas essa interação entre Jesus e Judas E toda esse, eu não vou dizer teatro, mas essa trama, porque certamente tem uma mensagem por trás de tudo isso. Sim, eram pessoas, eram amigos queridos. Uhum. Ele eu tinha como se fosse um verdadeiro irmão. Uhum. Eram parecidos fisicamente inclusive. Então, tudo existiu um motivo para acontecer. E todos aqueles que estavam envolvidos, todos reencarnaram e tiveram ah importância relevante dentro dos grandes momentos da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 Hipocrisia de achar, achar que sempre o culpado é outro e não você. Então quando disser que existe um traidor, um demônio, um destruidor, olhe para você mesmo. Aí você virá todos esses defeitos em você mesmo. E aí atingirá a iluminação. <risos> Nossa, parece que não, mas é uma mensagem simples, direta e que muitas pessoas não vão dar importância, mas de grande importância, né, sua ventania? Esvazie a sua xícara para receber esse conhecimento. Eu diria mais. Esvazie o seu graal. E você receberá. Ame ao próximo como a ti mesmo e obedeça isso. Não as saclas. Não aquele que vai te dar coisas materiais. Não aquele que vai te dar 30 denários. Porque por aí estão vendendo ele todos os dias. A milhares de denários. Não sejam os vendilhões do tempo. esse é meu despedida. Deixa eu tentar me acalmar. Graças a Deus. Oi, Zé. Senhor, senhor Fernando Parada? E aí, tudo bom? Graças a Deus. Como Nossa, que Quantas horas? Nossa, a gente ficou 2 oh, horas e 40. Como que você tá se sentindo agora depois da incorporação? É como se tivesse é, drenado minha cabeça, apertado minha cabeça, tirado tudo que tem dentro dela. Que <risos> sábado, é muito cansativo, né? Ele ele é muito pesado, não? Ele ao mesmo tempo que ele é leve, ele é pesado, é uma coisa estranha. Algo muito mental, ele é muito mental. Tipo <risos> também tá Joaquim que trabalha dando passo e, e e conversando e ele é muito filosófico e muito mental e tira muito eh eu acho que ele acaba com os meus neurônios. Olha, eu agradeço mais uma vez Você de estar participando E interagindo com a gente Intermediando um diálogo com os espíritos Que você faz aí de bom gosto De bom grado e por caridade Eu que agradeço, Jaco Se quando precisar, a gente faz sim com carinho Graças a Deus Tá bom, 50 abraços Deu uma ventania ganga No alto da serra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 Era seu venta-lhe a ganga que vem descendo em terra Era seu venta-lhe a ganga que vem descendo em terra Deu uma venta-lhe a ganga no alto da serra ನೈತಿಕ <mully dead>